rušate uživo rušenje svjetskog gibisovog rekorda Sretna Nova godina u kojoj svima želim zdravlja, sreće, ljubavi, dovoljno love, a mojim istomišljenicima koji putuju na koncerte, mnogo dobrih koncerata, povoljnih karata, smještaja, dobro vrijeme za stadione, dobro društvo i dobro mjesto u kolu dok se čeka za ulazak u Fen Pit. Ja sam Sanja Rabuzinu, idućih 15 minuta pričat ću o glazbenim putovanjima i najboljim koncertima na kojima sam bila. Za Sa početak, moj prvi koncert. Sredina 70. u Osijeku, turneja tada mladog bijelog dugmeta. Bila sam prvi gimnazija, iako nisam stanovala daleko od borane zrinjevac, roditelji su me sa strepnjom pustili na koncert i to zahvaljujući pratnji pouzdanog maturanta obiteljskoga poznanika. Od, na tom koncertu sam zapravo zaradila i prve honorare, jer smo fotografirali i kasnije te fotke razvijali u fotolaboratoriju gimnazije Sare Bertić. A, uspjela sam se i slikati sa Bregovićem i Bebekom i to su bile slike, što kaže moja sestra, tada si postala prava grupi. Od tog koncerta zapravo za mene nije postojala druga glazba osim rock'n'rolla. Glazbenu školu i klasičnu gitaru zamijenila sam svirkama na popularnom mosičkom zvonu z rijeku Dravu gdje su se skupljali mladi. Tada sam s kolegom snimila i pjesmu za radio Osijek koja vjerovala ili ne i dan danas postoji u fonoteci. A u, i, uz, tada zapravo od, od, ostali su koncerti Moja ljubav ispušni ventil od stresa koji donosi svakodnevni posao političkog novinara a i tu je početak bio na radio Osijeku, došla sam kao gemnizijalka na praksu koju je tražila tadašnja šuvarica. Zaljubila sam se u novinarstvo uz radio, maturirala, diplomirala pravo i kao saborska izvjestiteljica zapravo cijeli život radim ono što volim. A u ljubavi prema glazbi imam i nasljednika jer moje sin odrasta uz rock roll. Znate, ona kako djete rokera uči brojati 1, 2, 1, 2, 3, 4 Moj sin mladen mamu je u sviranju gitare pretekao još dok je bio u osnovnjaku, a kao inženjer sa savršenim sluhom na koncertima je iznimno kritičan prema ozvučenju. I moja snaha Dora ljubiteljica je glazbe, svira klavijature pasmu zapravo prava glazbena obitelj. E, moj prvi veliki koncert svjetski poznatih umjetnika bio je Bob Dylan 2008. u varaštinu Uz njegove sam pjesme učila svi i gitaru i nisam mogla vjerovati da ću imati prigodu čuti ga uživo. Bio je to blagorečeno neobičan koncert. Razsvijeta je bila slaba, Lipanjska noć bila je hladna, a Dylan, kojeg sam čekala stoliko ushičenja, bio, uopće je bio neraspoložen, izostale je bilo kakva interakcija s publikom. Ja sam se u šalih komentirala da sam se u Varaždinu osjećala kao u onoj bajci djevojčica sa žigicama Andersena. Bila sam u mraku, bilo mi je hladno, a bila sam i gladna zbog užve i lo ponude na štandovima. U Zagreb sam se vraćala podijeljenih osjećaja, međutim, nakon nekoliko dana domogla sam se butlega stog koncerta i nakon što sam ga preslušala nekoliko puta, shvatila da je koncert zapravo bio iznimno kvalitetan i zanimljiv, samo što ja toga nisam bila svjesna. Ali tu čudnu varaždinsku večer Bob Dylan je i tekako nadoknadio sjajnim koncertom na šalati u lipnju 2010. kada je svirao u standardni repertoari hitove I'll Be Your Baby Tonight, legendarnu Just Like A Woman i pustio je publiku da otpjeva refren. Bio je iznimno raspoložen, nekoliko se puta čak i nasmijao. Bobadilena sam slušala i na dva dvoranska koncerta u jesem 2013. u Padovi, u Lipnju, 2015. u Ljubljani, gdje je sve pjesme, pa čak i kultnu blowwind wind, svirao u ritmu bluza. S obzirom da njegova neverendiktur još traje, nadam se da ću ga uloviti na još kojem koncertu, jer dugujem izvedbu meni najljepše antiratne pjesme ikada, With God on Our Side. Tu meni tako dragu pjesmu čula sam do duše samo mjesec dana nakon Boba Dilena u Varaždinu u Zagrebačkoj tvornici u izvedbi Joan Baez. Ona je Dilanova glazbenica partnerica iz 60-ih pjevačica koja je od mladosti moj glazbeni idol. I Vidgado nao Sajt bila je šlag na torti koncerta na kojem su mi od prvog takta prve pjesme pa do posljednjeg završetka doslovce tekle suze od ganuća. Joan Baez izvela je nekoliko Dilanovih pjesama, čak je duhovito imitirala, publiku je pitala gdje je to Bobi u Hrvatskoj, da smo se mi vikali smo Varaždin, Varaždin. Ona to trudila ponoviti, u svakom zločaju bio je to divan doživljaj. I John Bajz ponovo sam slušala u Ljubljani u listopadu 2014. Bio je ponedjeljak, ja sam sa sinom na koncert putovala izravno nakon popodnevne emisije s tadašnjim predsjednikom Sabora i pritome sam guđala da sam trebala čekati s kupovinom karata za Ljubljanu, jer je vrlo brzo nakon što sam ih kupila najavljeni koncert u Zagrebu šest dana kasnije. Naravno, nabavila sam karce i za taj koncert 19. listopada i šok. Ja pred ogledalom završavam švinku, zvoni telefon, zove urednik da hitno dođem na posao. Uhićem tadašnji gradonačelnik Zagreba Milan Bandić. Da nisam bila u Ljubljani na koncertu, vjerojatno bih doživjela pravi šivčani slom. Ovako sam samo tužno u redakciji radila prilogu uhićenju, pratila snimke s koncerta i proklinjala sudbinu političkoga novinara. A iako to spada u kategoriju koju bi Balašević, čije koncerte nikada nisam propuštala, svrstao u ovo je priča i za suze i za smijeh. To ipak nije najtragičnija priča o koncertu propuštenom zbog posla. Svi moji prijatelji i poznanici znaju. Moja najveća glazbena ljubav je bos osobno Bruce Springsteen, kojega slušam gotovo cijeli život. A životne kockice nikada mi se nisu posložile tako da mogu otići na njegov koncert sve do srpnja 2009. kada je svirao Beću pojavila karta sa autobusnim prijevozom, bila mi je ponuđena, ja sam prihvatila i sva ustreptala, čekala sam svoj prvi susred s bosom. Ali je tada... Murphyjev za, zakon se pokaza u punom zlosretnom sjaju. U Saboru, pet dana prije koncerta, tadašnji premijer Sanader je izrekao ono slavno. Doviđenja, hvala na suradnji. Rasprava o povjerenju njegovoj nasljednici Jadranki Kosor zakazana je za jutro poslije koncerta. Moj tadašnji urednik kaže, možeš ti na koncert, ali ujutro moraš biti u Saboru. Kako sam u poslu komandos, ali nisam kamikaza, a neovisno glasu koji me ponekad prati, ne znam letjeti na metli, karta za Beč našla je presrednog novog putnika, a ja sam u dubokom očaju i frustraciji posa odradila. Koliko ja pamtim, podnijela sam to s dignitetom. Koliko pamte moji kolege, i obitelj, moje glasno negodovanje uplašilo bi i bijesnog grizlija. Ali rezultat je bio da sam opet morala čekati poklapanje životnih i poslovnih kockica kako bih napok on ispunila životnu želju i čula bosa u živo. Željem mi se ispunila 12. lipnja 2012. kada smo bosa prvi put čuli Uživo u Trstu. Sin snaha i ja stigli smo dovoljno rano da dobijemo narukvice za fan pit, pa sam svoj prvi springstonov koncert pratila dosta blizu pozornice. Kažu da svi pravi bosovi fanovi pamte prvu pjesmu koju su čuli Uživo, za mene je to bila Badlands. A kako je u Trstu bilo puno Hrvata, Springstina si je pozdravio na hrvatskom. Dobra veća, Krojejša, kako ste? Tam je rečenica dugo bila ringtone na mobitelu. A kad sam uspjela otići na prvi koncert, od tada sam ih bila na osam, rastu i želja, svaka obožavateljica velikoga bosa sanja priliku da poput Courtney Cox u spotu za pjesmu Dancing in the Dark zapleše sa velikim bosom. Moja draga snaha Dora bila je odlučna da mene kad tad dovede na stage. I uspjela je to u padovi 31. svibnja 2013. Kada je neodoljivim transparentom Please, dance with my mother in law zapleši s mojom svekrvom privukla bosovu pozornost. Ja sam završila u njegovom zagrljaju plešući na pozornici pred 40.000 ljudi. Uspjeli smo u tome zato što smo došli na stadion u jutro rano, sedam sati, ujutro, dakle, četrnaest sati prije početka koncerta, čekali smo, dobili smo narukvice za fenpit, tada je bio ždrijep, poslije podne i upravo u tom vremenu između što smo dobili narukvice i čekanja Ždrijeba, Dora je u autu dok smo se grijali na kuti koju je uzela u obličnoj trgovini, napisala taj slavni transparent. Na ždrijepu smo imali sreće, ušli smo dosta blizu, bili smo pet do šest redova, ali to nije bilo dovoljno da bi boss uzeo transparent i tada su pustili još ljudi u Fan Pit, ekipa ispred nas se nije snašla, mi smo se snašli, preskočili smo ih i zakačili se za ogradu. I onda više nije bilo micanja, nekoliko sati smo tako stajali, malo naslonjeni na ogradu, malo sjedili na kartonu i čekali početak večeri. Sam koncert je bio fantastičan, boss je svirao cijeli album Born to Run, a kada je vidio Uh, pozdravio je Viknu jednom trenutku Croatia, zato što je vidio veliku hrvatsku zastavu na kojoj je pisalo Bruce Croatia is waiting for a sunny day koja je razvila vesela ekipa iz Zadra. I zaista Bruce je nakon nekoliko pjesama na početku waiting on a sunny day rekao ovo je za naše prijatelje iz Hrvatske, this is our friend in Croatia. A koncert u Padovi zahvaljujući moj Dori do kraja je bio u znaku Hrvatske jer je Bosa zaplesao sa Hrvaticom. Uz pjesmu Densiki the Dark počeo je tražiti svoju plesačicu, primijetio je transparent je Dora tako srčano držala, došao je na donju binu do ograde gdje smo stajali, uzeo transparent iz Dorenih ruku, pokazao ga na velikom ekranu, mene je izvukao na stage, što s obzirom na gužvu u kojoj sam bila nije bio ni malo lagan posao. Blago je reći da sam bila izvan sebe od sreće. Čvrsto sam ga zagrljila, shvatila zašto ima legije odanih fanova. U tom se tenutku vama čini da ste mu najvažnija osoba na svijetu. Oči su mu nevjerojatno tople, smješak iskren, neodoljiv. Zaplesali i nakon dva okreta, boss je krenuo prema rampi, ja sam mislila gotovo je ali on je mahnuo da ga slijedim. I nastavili smo plesati na središnoj bini. Rekao mi je, you are good. Ja sam ušapnula da sam iz Hrvatske da ga dugo čekamo. Nisam uopće razmišljala o masi ljudi koja nas gleda. Kroz glavu mi je prošla samo scena iz meni toliko dragog filma Love Actually, kada britanskog premijera uhvate s djevojkom. Smile and bow. Nasmiješi se i nakloni. Ja sam to doista učinila. bos me ispratio do donje bine. Osiguranje mi je pomoglo da se vrati među publiku, a vratili su mi transparent, koji je sada u okviru u mojoj dnevnoj sobi. I dok ne dočekamo da nam boss dođe u Hrvatsku, putujemo na njegove koncerte. Ja sam, kao što sam rekla, ukupno bila osam puta. Najdalje sam potegnula do Irske u Kilkeni. Prije dvije godine bila sam na njegovim koncertima u Beću i u Ferrari, gdje sam na blatnoj livadi strgala koljeno. Zbog toga sam morala odustati od koncerta u Monci na kraju turneje 2023. Ove sam godine bila u Pragu i Milanu, ali sam ga na od operacije koljena zamena više nema prvih redova pita samo sjedeća mjesta i zavis prema onima u prvim redovima i u z ogradu jer kako kažemo i sine na tribini se osjećamo kao pod palubljom titanika ali samo neka Bos objavi novu turneju da parafraziram pjesmu my heart is still hungry u uh. Koncerta koje ću zauvijek pamtiti, su i legendarni Rolling Stonesi. 2017. u Špilbergu na ringu Formule probijale smo se kroz blato do koljena, ali bio je i veličanstveni koncert u Beću 2022. gdje su vremešni momci pokazali kako se praši pravi rock'n'roll. Inače, na tom koncertu zanimljivost je da smo čuli Out of Time, pjesmu koju Stonesi prije te turneje uopće nisu izvodili na koncertima, a kod nas je iznimno popularan cover električnog orgazma Baby, ti nisi tu. Kažu da je Gile iz orgazma na društvenim mrežama komentirao da je napokon uživo čuo izvedbu pjesme koju stonsima reklamira već skoro 40 godina. Inače, je prvo koncertno putovanje u inozemstvo bio je koncert Lenarda Koena u Budimpešti u kolovozu 2009. Koncert je bio nezemaljsko spiritualno iskustvo. Veliki majstor praćen savršenim orkestrom i anđelskim se stara vebi Sharon Robinson otpjevao je 26 pjesama, od kojih je teško izdvojiti bilo koju. Čuti, Haleluja uživo, Famous Blue Raincoat, Suzanne, Anthem, Death to the End of Love... Majstora sam slušala i u Zagrebačkoj areni u kolovozu 2010. Ali ipak najviše ću pamtiti magični koncert, drugo kolovoza 2013. pod zvijezdama u Pulskoj areni. Tada sam uspjela čuti Chelsea Hotel, pjesmu koju je posvetio jenny Joplin, na kraju koncerta koji je otpjevao kaver Save the Last Dance for Me i pamtite luta kada smo svimi sretnici iz prvih redova partera ustali i plesali uz pozornicu. Nakon plesa s bosom u padovi, mi je epizoda na drugom mjestu mojih koncertnih najljepših sjećanja Među koncertima koje pamtim su Joni Joa Kokera, Toma Jonesa, dva puta sam slušala Simple Minds, Susan Wegg, a ove ću godine ponovo slušati Stinga. Do sada sam ga slušala četiri puta u Zagrebačkoj i jednom u Pulskoj areni. I ove godine svira opet u objarene karte za Zagrebačku već imam, a za Pulsku to visi o budžetu za ulaznice, jer ova će godina biti koncertno iznimno zanimljiva. Dovoljno je reći da će u Puli svirati i veliki Nick Cave. Njegovi koncerti meni uvijek oduzimaju dah. I to je jedan od koncerata kojima se posebno radujem. Ovaj posljednji koncert u Areni, ja rijetko baš tako ostajem bez daha, ali Cave me je, što se kaže, izbacio iz cipela. A kamo ću sve putovati ove godine? Dakle, planovi su veliki. Za početak u travnju, u Prag, na koncert Paula Simona. Legendarni kant-autor odlučio je prekinuti Mirovinu i vraća se na europske pozornice prvi puta od 2018. Nova turneja Quiet Celebration Tour, počinje s tri nastupa u Pragu, ja imam ulaznice za prvi od njih. Nakon toga, početkom svibnja, u Budimpeštu će slušati Jerika Kleptona, u Udinama, u Srpnju, Nila Janga Nadam se da ću popisi produljeti, za sada u obzir dolazi Bonnie Tyler u Studenom u Beču a tu je i dosta koncerata koji će biti u Zagrebu. Još se, čemu nadamo si bosovoj trneji, velika mi je želja čuti uživo polomeka Partnija, promaknuli su mi njegovi koncerti u Beću 2013. i 2018. Pogađate poslovne obaveze. Ali od travnja to mi više neće kvariti. Nikakva uhićenja ostavka ili sjednice. Za četiri mjeseca bit ću sretna umirovljenica koja dane planira ispuniti glazbom. I to, bude li sreće i zdravlja na novim uzbudljivim glazbenim putovanjima. S toga, još jednom, sretna vam nova godina. Mikrofon prepuštam, Ivan Kizorić.